سورة الرجم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى وبهكى وركل موسى عليه السلام كتاب تورات بس دارينا چه هلاکل فطوفان يا زبون سراء من او بيان شو بسائر للناس تتوراته دليلنا على التوحيد وذ خلق وبار او هدايه ورهنماي وورحمتن او الله رحمتو بخلق بان لعلهم يتذكرون دید پار نازل شی چې خلق ته نه عبرت واخلي اما کنتا بجانب الغربیه او نو ویتو په طرف او د مغرب ایقذنا الی موسی الامر کلัจم فیسلو ورا لمسال السلامتا تورات عمر او ته نو واقع کنا اوما کوونتهې نه شاهین او نوې تو د حاضری نو نه چې خله کوي چې په حاضر ناظر دی الله و نه نو تو د حاض نوونه الله حاضر نانظر خوځمهلاکن نان شاءنا قرو ن لیکنمونګ پیدا دا کړي ډیرې پړ پهته تالهلی نو کدبا شوا پا دی باندی زمانه دا غفلت نما پیغمبران راولی گلو و ما کن تصاویین فی احل مدینه او نوی تو اسی دنکی پا مدینکی تطلو علیم آیاتنا چیتا تلاوت کولو او تا بیانو پا دی باندی آیاتو نظرنگا او شوایب علی السلام وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ایکن یومنگا لیگن کی پیغمبرانو لگا وَمَا كُنْتَا بِجَانِبِ تُّورِ او نوی تو پاغ طرف دو کوئی تور اِذن آده نا کلچی مونگا وازوکا موسى علیه السلام تا جنبوتم ورکاو وَلَاكِن رَحْمَتَا مِن رَبِّكَا د دین دای اور احمد تے دا چی او رحمت دربستانه جنازليږي او ته او ته بيان د استاد نو بوت تصديقات تي څومره چراله چې ما کونتا ما کونتا د تصديقات تي اسوګ چی پیغمبر ارزه کې حاضر نازيرو نغيه نو بوت نه لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا تَأَمَّنَ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ جُوَيَرَثو ذاسي او قوم چې نذرا غلځي تاسو کې روان کې مخکستانه علام ي تذکرون دې دې پاره چې دې دین خبر شي توحید نه خبر شي ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم او که چرې دا خبره چې کله ورسیږي خلق تاسعذاب په سبب د هغه عمل چې کړه له اسونو د دې مخ کې کړه دي فایقولو نذيبیا وای ربانا لولا ارسلت ای لنا رسولا ایرو زمونږه ولې دین را لېږه مونږ تاسوع پیغمبر پنه ت بیااتیکا چې مونږ ستایاتونو تابعداري کړه وې وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بَمونګه د مؤمنانو نا مزګه پیغمبرانو راولې ګړو چې د عذر بیان نو پېش کړي ولما جاء الحق من عندنا پس کله چې راورسې دي خلکو ته د حق چې قرآن دې طرف زمونګه قالو نذیوې لولا اوت یم اسلام اوت ی موسی ولی ورن دی پی غمبرتا هغه معجزي چې ور کریشي موسی علی السلام ته یا داسې کتاب لکه چې ور کریشي موسی علی السلام ته پیوځل موږ به اولم یک فرو به ما من قبلو ولی دی کفر ندکره پاگه تورات چور کردشه موسی علیه السلام تا مخکده دی قرآن دیگه پاگه کفر کرده دیکنه سنگه قالو سحران تظاهران دی وسوس ویلی دی چه دا قرآن و تورات دوالا دا دو جادو کتابون دی دی دیو بلیم داد کهی تورات و قرآن تا سحران ویلی هذا هو سحر كتاب لن يكون لديه كفر وقالوا وعيديننا بكل كافرون بمونج يون من نا قرآن ونطورات قام قلوا توايا فأتوا بكتاب من عند الله چه يون منو نتاسو كتاب خير ده رو رو رو كتابو هو أهدا منهما چې هغه ډېر اعلیي قرآن او تورات هم په هدايت کې اتبعوه زو بيدر سلامونه ان کنتم سواجقین ک تاسو رښتینیې فلامی استجیبولک ک دا جواب اونکو قبول ته او نو کلا فعلم پوهه انما یتبعون اهواهم تبشک چ قرآن یې پرې بس پښېښات شو بشک دې روان په خپل خواهشاتو بسې او خواهشاتو کې دین نشتا او ما نذواللوم منیت تبعوا او څوک دلوي گمراه دا غا چا نه چې روان دې په خپل خواهش پسي بغیر هدم من الله او دلہ کتاب ور سره نشتا بس خوچ داو سرنین و پوشا په پا ہوا پا سروان دے بغیر دا اللہ دا ہدایتنا حق بسوکم ان اللہ لے اہد القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایتنا کئی توفیق نور کی دا سقوم ظالمان اتام و لقد وصولنا لہم القولا اللہ وی بے شکمونگا پے در پے رسول دی خلق او تا خپل کلام تعلمي تذکرون دې دې پارچې دی پوي شي دی خبر شي دی, دی حق او پیژني دې دې پار نو ظلم وحیدینو بیان کې جزاله عالمان حق پرسي کنا الذين اتناو الکتاب من قبله اغه کسان څورکل یو غری ته کتاب مخکې د دې قران عالمانو د تورات هم به یومنون هغه په دې قران باندې ایمان راوړي وذایوت لا علیم او کله چې لوستل شي په دې باندې قران قالوا آمنا به نوای با قاعده چې موږ په دې مخکی ایمان راوړل څنګه انه الحق من ربنا بما ديتوي كنا چتويدا قران حق دے دا کتاب حق دے طرف حدا رب زمون دے دا ایمان اے انه الحق من ربنا چدا قران حق دے او دا طرف حدا رب زمون دے انا كنا من قبل مسلمين ائموں گا دیر دے پخوانا مسلماناں من قبل کتاب نا زالمو مینان دی اولای کایو تاونه اجر او مرته ني دغه خلق تباور کړي شي اجر زديدو چن ولي بما صبرو زګدي کلکشي په خپل دین باندې پخوا خپل پخ واخکه خپل دین باندې کلکو او وس و درو نا بالحسنات السيئات اوس دي رد کي پوکالیمه توحید سرادار باطل اذه او شکنه اذه امت ذمہ داری دا ویزرا عنا بالحسنه السيئه اورت کي پدې کلیمې توحید سرادار قسم شرک او باطل ومم ما رزقنا وينفقون او په سفې پی وملګي کنه جواز بدن نه اعمال چې موږ ورکلې نو خرج کې دا سکلک دی پو مسلا ویزا سمعو اللغو کل چی واوری د شیطانی خبریم ویلی شرک بیاننه خوکی کنه اعرضو عنه محری داغینا وقالو اوائی لنا اعمالنا زمونگ زان لعملونا دیر خیستر توحیدو اللہ زمونگ نصیب کیولکم اعمالکم او س... تاسو تاسو عملو ندیزه شرکه او د بدت او د رسم او ریواجه سلام علیکم مون ته بزیزمږه تاسو چرته مونږ او چرته تاسو مونږ سره ځان یو ځای کی یی مونږه موحدین یو ثوب سلام علیکم بچی زمون نه لا نبتغی الجاهلین مګا نشي وړو د جاهلانو سره انک لا ته دي من احببت جاهل دحال انق چې پیغمبر و ته ہدایت نشي کوله نو بل و ته سوقو کی جاهل دومره انک لا ته من احببت بشک ته ہدایت نشي کوله هغه چاته جستاخ وخشي ولیکن الله يهدي من يشاء لیکن الله ہدایت کی غجا چاہتا ہے کہ اللہ کو خشیت وہ علم بالمعتدین زکا چہ لا پویږي پاغ چاچيده لائق دي د هدايت اتهونه پویږي کنه مونږ پاسو پویږی چہ لائق څوک دي الله کوی یو نا ته ہدایت کوي کنه چہ دنه د دنیا کې ډیر کار وشي ډیر خیر وته ورسي وقالوا وای دا عربو از دمره گران کار دخوا وای دا جاہلان دا عربو انت تبعیل حدا معاکا اے پیغمبره کمونگا ستا مرگرتی اوکو ستا دا دین اتا سانمار گریشو نتخط طوف من ار اردینا مونگ با روک شو دزمکینا بیا بارو سوک مونگا مومین آوازو نبکی امونگ با نیو روک باشو تمره یریږي جاهل الله یې نبروکيږي په کفر کې نه رکیږي او په توحید کې وروکشي تاسو جاهل او لم نو مکل لهم حرما ولهم زانده ورکړلې تا په خپل حرم کې سره د کفرنا امنن چې دا امن زه او دا امن سره وګوره رزق سومره دي اتعمهم من جوع وامنهم من یوجوایلی سمراۃ کلشین چراغوندیگی دی حرمتا د ملکوننا میوی دحری اوشے ماډون دولتونا رزقا ملذنا الله وی د رزق د زمونږ د طرفنا په کفر کې د ساتما په شرک کې د ساتما او په توحید کې به نه ساتم جاهلا ولکن اکثر علماء لیکن اکثر خلق نه پوييږي چې په توحيد کې امن او په شرک توباید دي ادي الټه خبره کوي الله وي خطا په ایمان او توحيد سره روکيږي ابو خاني قومونه چې روکشي وي دا ولي روکشو وګم من قريه تن او سمرا اهلکړي دی مونګه کلی باټورات معاشه تا دولت خډيرو دا حد نا اولی دلیو گزران داغی فتلکا مساکنهم داغ داغی کورو ندی لم تس کم من بعدیم الا قلیلا اباد نکلیشو پس ددینا ہم اگر لگ مدین مصر داغ پکشتا انو ٹھول گٹی لوٹی پراس دی ادا سشی تباکلو وکنن نحن الوارسین اللہ ایمونگا غستن کیو حرسل را ارس امتیوانا استو چگی پی لوئی کو لا فخر کاؤ و ما کان ربکا محلک القرآن رفستا داسی چهلاک کی قومنا او خبر کلی نئی حتی بعصا فی امی ترسو پوری چنی را گلی په مرکز داغی کیا پیغمبر دول مرکز کراغلو موسی علیہ السلام مصر کې شعيب عليه السلام مدين کې او نبی علیہ السلام په مقام اعظمکې دا مراکز دي کنه ها یتلو علیم آیاتنا پیغمبر دنیا کې سوکار کوي زمونه چې په خلقو وضیپی ور کوي ولا بیتونه کې خلق سر نه ها یتلو علیم آیاتنا پیغمبر خداګار کوي الولی پدی باندی آیاتو نزمونگا دا اصل تبلیغ دیکنہ خواب. چی دا پکی نی کانتو با. وما کننا محلق القرآن انیو منگا لاکون ان کی کلو لرا الا و اہلوها ظالمون مگر علا چی خلق دا غی ظالمان پیغمبرانو سر پا جنگ شی بے احلاق کنو. وما او تیتم من شین فمتعو الحیات الدنیا اللہ ای دنیا بانده پخار مکوئے ہیں اگا چی در کلشوئے تاسول سشی دا خو سکا دے جون دے دنیا ده وزینتو ها او دا دی زیب وزینت او نمائش دے مثال رستو راضی د قارون خوا وما اند اللہ خیر وعبقام او حوا سو چی الله سره سر دی ډیر دیر بہتر دیو ہمیشا دې دنیا مثال لګې په مقابله کې دا چې دې لکه وي زره لنور په مقابله افلا تاقلون الله یې ذمره سوچ نه کوي افہموا عدنا و عدن حسنا هغه څوک چې الله یې مون وسره واده د جنت په هو لاقيه دې به عمومي دا وادرشتهاده نو دا انسان کما متانا متال حیات الدنیا دې په چانداه چا دي چې مونږه ولا مزی ور کړی مزید ژوند دنیا خوشاله ورس ارسوم ور کړو لکه قارون ثم هو یومل قیامت من المحضرین او بیا به په ورځ قیامت حاضر کلی شي په جهنم کې دا ډول یو شان کې د قیامت حال بیانې دا څوک په جهنم کې حاضر یي او یوم یناديهم یت کا اورت چله आवाजو کې دی تا فایقولوا او بوای اين شرکای الذین کنتم تزعمون چرت دیو شریکان زما چې دنیا ته راکاوه چې تاسو په داوا کولا قال الذین حق قالوا والقولوا کسان چ پری باندې خبره ثابت شوې نذيره ال ه باطله هغه وله زور وراشي کنه دا مونږ یادې هغه وجي کې رب بناي رب زمونږ ها ولا ال الذين اغوينا مونږ دروغ نه وایو خلق دی چې مونږه گمراه کړيدي مونږه گمراه سمرا اغوينا کما اغوينا داسیم گمراہ کلی دی لکا جیمون پاکپل گمراہو استاد او شاگر دی او شانشو وستیمونگا سور گمراہو نو دوم روم دی گمراہ کلی نور او دومنگا واسن که دا الیک خوسمون تاثر مرگری کی گو تاثر جدا کی گو دنیا کی واسر نمرگری کی دیو ما کانو ایانا یعبدون یالا دې زمونږ عبادت نه نه کړې وره دې شیطان نه عبادت کړې دې دې خپل خواہش عبادت کړې زمونږ نه نه کړې کدی دا وایي چې دا زمون خدایان نه غیبت نه انکار وکي وکیل ادعو شرکاکم ابولشی دې ته قیامت کې چتا سو دنیا کې څنګه आवाज کو دې ولسمې ځوانته आवाज وکې وسو راو با لیغ اخپل شرکان فدعاو هم دی با جغی کی ال تکی راو با لی فلمی استجیبو لهم اس سوک بجواب ورنکی ورعاو لعذابا اوبوینی جہنم لو انوم کانو یحتدون صرف دارمان بکی چه کاش چې منگا مواحدین وے بس خیامت کے بلارمان نشتخا لو انوم کانو یحتدون کاش کمونتا دا قرآن حدایت حاصل وے تا دا غیدو شرک حال شو او سیده بیدت حال بیانی و یوم ای نادیم یادکارت چلاوازو کی دیتا فیقولو بوئی ماذا عجبتم المرسلین تاسو پیغمبران تسنگ جواب بار کرو چاگی تاسو دعوت درکن تاسو ما نلیو الله اللہ تخبتا دا فرسوا کئی کنا فعمیت علیم الانباو یوم ګډوډ وشي په دیبان دی جوابونه په دغه ورځو لکه نن چې په ګډوډ شوی او تختی د قصې قیامت کې توه نن خو په هیبت نشته اولته خو په هیبت دی ریخه فاملات سوالون دیبا د یو بل نه تاسو موږ نشی کولې خپل یو شو یو هو تو ورو نشی کولې چې دای چې د شیخ نه تاسو کو فاما من تاب و آمن و عمل صالحا कामयाब دی خو هغه څوک چې پوهشه توبه ویستا چې وګور خلق په حقو ته توبه ویستا د شرک نه ایمان راوړل په توحید باندې او یې کو صالح په سنت باندې فاسعين یکو من المفلحین یقینا دا کسان وکامپاب شي ادیبه ده کامیابو خلقو مرگریشی خواه وربو که اخلقو ماه شاو ویختار ده سلاقی ده ده ربستا ذات ته چه پیدا کولم که اغا چه خوخشی او غرکولم که چون کولم که چه خوخشی پی امبران تیجور که جوړ تیجور که ده ده دا اغا کار ده ما كان لهم الخيره نشته مخلوق لرا ذره اختیار سبحان الله اذا الله پکارونه کی سبحان الله پاک دی الله دار شرک نه وتعالى او چته اما یشرکون دا خدایان نه چدی وسره شریکای ربک یا لومات کن صدورهم اورب تاخپوی گی پاغاسو چپټی سینې د خلکو سګانځونه پکې پراته دي الله یزید سينونه خبره ما اديزان ته حق پر رسول او ما یولن او غ چیککاره سوای او هو الا لا اله الا هو اوذغه الله دې جنیش ته بل لایق ده بلنی مگر یو الله دې له الحمدو فی الاولا والاخره خاصا لالرا تعریفونه دي په دنیا کې او په اخرت کې وله الحكم وذل الله لري اختیار د فیصلې دي په لې ترجوون وذل الله تباتاسوا پس کړې ذکر کړم دلیل پېښ کړې اختیار ان الله عليكم الليل سرمدن کو غرزي الله پتا سبان ريشه په هميشه اله يوم القيامه تر من الالهون غیر الله یزپی زموار سوک شتی چرولی چرطا تاسو یو کچکول په نسکور کړو سوک د ماتزګار او زموار بغیر د الله یاتیکوم بیویا چرولی تاسو ستارانا دروازې افلات اسمعون نو کتیه تاسو په قران نه اورئ افلات تاسو نه اورئ د قل اراي تم و ايوتا خبر را قيامات ان جل علی الله عليكم النار سنمدن کوگرزي الله تعبندي روز هميشه الياوم القيامه تر د دو دوام نهته هميشه من الهون غیر الله سوک دې مددگار کارساز بغیر د الله نه اياتيكم بليلن چراولي تاسو شپه چ تاسو وګیارام که افلا تفسرون روز خډیره خذا سره وګیر سویني تاسو نو وینئ دا الله قدرتونه او من رحمتي او بعضي رحمت الله تعالی نه ادا دا, دا جعل لكم الليل والنهار اچ کرزو لستاو د پارش پا او روز داسینه دکړي چې شپه هيار ورځ در دواړه سم الله الرحمن الرحیم ولی لتسكنوا فيه ذشبیزان لا فیدذا چارامو کې پدی کې او لتب تغو من فضلہ لف نشر او چی طلبو کې دلہ د فضل دروازې کنا ولعکم تشکرون ا تشپ خوراک پسې بګرزه سبق بنو ہے ولعکم تشکرون دې دې چې تاو دلہ نعمتونو شکریا ده کې دا او پېو ما یونا او یاد کا وروځو چې الله وازو کې دی تا دلایل ذکر کړم نو سرت کوي په مشرکین باندې چې دې ته فایده وانه واستنو یاد کا وروځو چې الله باوازو او دی تا ابوی اې نه شرکای کنتم تزعمون چرته دی هغه شریکان زم چې تاسو په داو وکولم اولی رسول یې په او دلتا پیوست تصدیق کئی خواد راولی و نزعنا من کل امت شهیداً علاوی رو بباسو مونگا ده هر امتنا گواه کاد آغی پیغمبری کبل حق پرستی فقلنا تو برحانکم ابو آئی مونگا دلیل استاسو نپو دنیا کې بغیر د دلیل انکار کويږي نه په آخرت کې بغیر د دلیل نه هاتوب التوب تو یالله چې دلیل راوړې ولې تاسو د دلیل صحکارې ته فالم دیو پوشې التوب پوشې توبه جنل حق لله چې حق د بلنې خدا الله او همونږه نور ته چې ویالي وضلان ما کانوا يفترون ارو کو بشید چې دنیا کې زان نسو جوړ کړیو زان نن جوړ کړو افتراء کړو افتراء افتراء ختمه شو مثال دنیا پرستو دا دنیا خلک تبا کړې اصف ان قارون کان من قوم موسی بهشکه قارون چې و نه تورات قاری سه و څه قارون وې خا ده تورات قاریو کنا از موسیٰ علیہ السلام رشتدارو مخواه خود اغا خبروی چراغ تل اندیرہ کانا من قوم موسیٰ نقوم ده موسیٰ علیہ السلام نو فباغا علیهم نپدیی ظلم و نشورو قوم بانده فران تیوی تا دین اخلاس بست فاتنا من الكنوز الله يماور كل ودلا خزاني ما ان ما فاتحهو چبي شگدا غي رچابيان چوي لتنو وبالعصبتين درنيوي پيودلي باندي اول القوته د پلووانانو ريستلكلو لهو پلووالا کله بل پلووالا ال قال له قومه کله چوي د لا تفرح مستی مکو پس دې ته ویخه ان الله لا يحب الفرحين به شکل لا محبت نقید مستی کوونکو سره الله عز وجل خلق فقير غريبان وکړه وتغي في ما آتاك الله والدار الاخره تا اخذي لدير ارس درکړي اځواله په کولې شي دنیا اخرت ښا تلبک پاغي مال کی چې الله زرکړې د کور د آخرته اغميروه ولاتن سنسیو کمنه د دنیا اغميروه برخه خپل د دنیا نوم کلي زلتوم پکار رازي چې سړې بی عزت نشي عمل الله تزيد پر انسان له دی دنیا کې په ځان نو سات کما احسن الله ویلک ام اېحسن کوا خلق سرا ځکه چې الله تا سره احسان کړی دی تغ فصه العرو دی او داکار مکاو کا طلب مکاو دا کار م کوو کا نه طلب م کو د فساد په زمکه کې د پی بران مقابلې مکه ان الله لا حببل مفسین ش الله محبت نه کویګوري د فساد کوکو سرهته نصیت و که قالوي قاون نما دې مان تنټینګيګه انما او تیته ولا علم عندي وېشک ما تمن راکړلې شوې دي خدا خيراتې نه دي دا هم سره یو قسم علم دي په غوې به حاصل کړې ده یو ضمانه يا علم عندي زه ما علم دي چې د دې لايق یم کنه الله بل چا نه ورګي تہ والله په ما پویږي چې دی لایق دي کنه او لمی عالم الله یې دې نه پویږه کنه ذمره نه پویږه ان الله قد اهلك من قبله چې بهشکه الله لکری مخک زده نه من القرونی ډیر کلی من هو شد منو هغه چې د ډیر مضبوطو پتہ قد کی قوتن پزور کی واق سرو جما ډیر زیات چې غی کوم مال جمع کړو ثارون غا داغیز شې نه دي چې پلاسیوم نه دي او خارو جامه باقي څومره جامه جوړ شو ولایس الوان ذنوب الم مجرمون الا وقیامت کې داغیز د دا گناونو تپوسوم نکي چې څه سوم کړی نه داغیز بس تپوسو کې سو تپوس باندې شي کې دغه گناهونو د مجرمانو خلقونه ځکه د الله جهت نشته تپوس ترسوته معلوم نو ایتا پوسا بی جہنم تا ورزیخا قارون ٹنگ نشو فخرجا علا قومی فی زینتی راو تو چلوی کو لپک پل قوم بانده پشان شوقت کې دیر قال اللذین ویغا کسانو یریدون لحیات الدنیا دنیا تالیبانو دنیا غفتا چی غیو کاتا کنا وي وياله لنا مسلمه او تي قارون کاش چې موږ له داسې دولت لکه چې قارون ته ور کړې شوې دې انه لزو حزن عظیم سمره بخت ور دې له ایبراهيم خاوند نه ښا لو امتحان وکاله الذين العلم او یو کسانو چې لري علم ور کړې شو پدین علم ډیر بهتار شي ویلکم هلاک شه د اسوای سبا بولله خیر لمن امن تا لا غ بدلی او غ درجه او مرتبه هغه ډیر بهتر دی هغه چا د پاره چی ایمان راوړي توحید باندي او عمل کی صالحا ولا یلقاها الا الصابرون او نرسي دغه منزل ته مگر صبر ناک تاسو غو صبرونه کو پلو مو بشوا چې قارون مو لیدو تاسې خلق الله نه ورکی مرتبه فخصفنا به و بيدارل ارضا غرقم قارون سرذ خپل کورنا به و بيداريহি سرذ خپل کورنا لکه هر کې ظالمان خلقی کنا حل کوید امام موسی علیہ السلام بپ تعویز مال تنه شوٹنگ مالو تپات شنو الله کورم پکا تروان کوي زہ چې سوک داون نو یی چې امام موسی علیہ السلام ددې کور ته نشوټینګ دې اما کان من فیاتن پس نوادہ ددې پارړل یان سرونه من دون اللای دا دې د الله نه بل مکاننا من المنتصرين او نو دې چې په خپل ځان یې بچی کړې په خپل ذاتی زور سره نه او سبحانه الذين تمناوا بالامس او سبا کاغه کسانو تشبانه چاړو یې کو لا د مرتبې ده پرونو یقولون غریبه د چې غوالي وې تباییو شوا کان اللہ یب سطر رز قلیمان یشاو خبرو بیشکا چی اللہ فرا خریز پرکی اگا چالا چو گواری دانا چی گنی اگا دی حق پرستی خارون لیسو بروار کرو منع عبادی دخ پلو بندیان ناوی اقدرو چالا پاندازا ورکی دانا چې اگا دی باطل پرستی دادا اللہ شان ده لولا من اللہ علینا کچر اللہ پا منگا احسان نوی کڑے لخصف بنا مونږ به ورسره حرکت وکړو که مونږ هم په تپسخي دوکانه و تبايوشوا کانو لا يفلح الكافرون شان دا ځې چنه وای ناکامي کافرانو خلکه تلک الدار الاخرتو لا کور د اخرت چې جنت نه جعلها للذین الله یې مونږه متکبرین لنا اگر کسان لا یریدو ناعلوان فی الارض چغیرہ دنکی ذلو یکا ولپزمکا کی ولا فسادا او ناغی خلاف کی دحقا ولا عاقبت للمتقین او خیستان جامد متقیانو دی من جا بالحسنت چاچرات لکڑی دی پتوحید سرام فلو خیر منها دو, دو پارا بڑی رب احتر بدلی داغینا امن جا بسیتی چاچرات لکڑی دی پا شرک سرا فلا یزا اللذی نعمل السیعاتی سزا با نشور کو لیا وچالا چدا سے عملون بد اللہ ما کانو یعملون مگر صرف داغ عمل چی دی کردے ان اللذی فرزا لیک القرآن آخر کی پیشګر غزا ته چې نازل کړی دی تاباندې دا قران لرا د توکلم عادت خامخا په پس کې تاله را خپل منزل تا فتح مکه ته هجرت کړی الله وتعالى او ربي عالم ومن جاء بالهدى اوه رب زم ما خپوي په حال لا غ چاباندې چراغلې دنیا ته پرانا او په ہدایت سره او په قران سره او مَن و فِي ظَلَامِ الْمُبِينِ هغه ته مخه معلوم دي چې په ګمراهي کې ډوب دي دا الله ته معلوم بل سَلِّي او مَا كُنْتَ تَرْجُو خدا امید نو اي الْقَائِلِ كَلْكِتَابُ او چې نازل وکړې شي تاسو قرآن إلا رحمتًا مِّن ربکا اگر دا صرف رحمت تی در افستانه پتا باندیوم و پا امت باندیوم فلا تکونن زوہیرا للكافرین نلاوی دا دین احمد شکریه دادا چه مکی گا چری مرگرید کافرانو زان ساتا ولی آیات اللہ او منی نکی تالر دا خلق دا اللہ دا آیاتننا د غدازور لګی ښا قرآن په بدل لګی نو منځینه کې الله د آیاتنا بعد ایز انزلت الیک پس داغه چې نازل کړي شوتاته دی آیاتونو کیسې دی وذو الی ربک راو بل خلق خپل رب ته توحید د خپل رب ته ولا تکونن من المشریکین د مشرکان په لار باندې لاندور شچرتا دا یې خوان لاندور شچ زانته تاسو ساته مکه ایګه موشرکان او پمرګرتیه کی دا غی پړل کی پیغام حاځه کی تدعو مع الله الا اخر او مرامه مدد کواد الله سلام مددگار بل لا اله الا هو نشته لا یک زمدات او د بل نه مگر الله ز کله شئ خالقن <سؤال> هر شئ به فنا شي الا <سؤال> وجه مگر نه سات د الله دا ټول حکم اختیار دي دنیا کې ومویل ترجوون او د الله تبه تاسو